Și-a ridicat mărturie în Iacob și lege a pus în Israel, câte a poruncit părinților noștri ca să le arate pe ele fiilor lor, ca să le cunoască neamul ce va să vină. Fii ce se vor naște și se vor ridica și le vor vesti fiilor lor ca să-și pună în Dumnezeu în nădejdea lor și să nu uite binefacerile lui Dumnezeu și poruncile lui să le țină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 Cărnuri și ca nisipul mării păsări zburătoare și au căzut în mijlocul taberilor, în prejurul corturilor lor și au mâncat și s-au săturat foarte și pofta lor și-au împlinit-o. Nimic nu le lipsea din cele ce pofteau și mâncarea le era încă în gura lor. Când mânia lui Dumnezeu s-a ridicat peste ei și au ucis pe cei sătui ai lor și pe cei aleși ai lui Israel, i-a doborât. Cu toate acestea încă au mai păcătuit și n-au crezut în minune lui și s-au stins într-o deșertăciun zilele lor și anilor de grab. Când îi ucidea pe ei, îl căutau și se întorceau și reveneau la Dumnezeu. Și și-au adus aminte că Dumnezeu este ajutorul lor și Dumnezeul cel prea înalt este izbăvitorul lor. Dar l-au înșelat pe el, cu gura lor și cu limba lor l-au mințit. În inima lor n-au fost drepți cu el, nici n-au crezut în legământul lui, iar el este îngăduitor, va curăți păcatele și nu-i va nimici.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 Nu și-au adus aminte de brațul lui, de ziua în care i-a izbăvit pe ei din mâna asupritorului, că a făcut în Egipt semnele lui și minunile lui în câmpia Taneos. El a prefăcut în sânge râurile lor și apele lor ca să nu bea. El a trimis asupra lor tăuni și a mâncat pe ei și broaște și a prăpădit pe ei data stricăciunii rodul lor și ostenelile lor lăcustelor, bătuta cu grindină via lor și duzilor cu piatră, data grindinii dobitoacelor și averea lor focului, trimisa asupra lor urgia mâniei lui, mânie, urgie și necaz, trimisa prin înger nimicitori făcută cale mâniei lui, n de moarte sufletele lor și dobitoacele lor, morții le-a dat. Lovita pe toți cei întâi născuți din Egipt, pârga ostenelilor lor în locașurile lui Ham. Ridicata ca pe niște oi pe poporul său și i-a dus pe ei ca pe o turmă în pustie. Povățuituia pe ei cu nădejde și nu s-au înfricoșat. Și pe vrăjmașii lor i-a acoperit marea, dusuia pe ei la hotarul sfințeniei lui, muntele pe care l-a dobândit dreapta lui, izgonita dinaintea lor neamuri și le-a dat lor prin sorți pământul de moștenire. Și a așezat în corturile lor semințiile lui Israel, dar ei au ispitit și au amărât pe Dumnezeul cel prea înalt, și poruncile lui nu le-au păzit. Și s-au întors și au călcat lui, ca și părinților, întorsu-s-au ca un arc strâmb. Și l-au mâniat pe el cu înălțimile lor și cu idolii lor l-au întărătat pe el. auzit-a Dumnezeu și s-a mâniat și a urgisit foarte pe Israel. A lepădat cortul său din șilo, lăcașul lui în care a locuit printre oameni. Și a robit tăria lor și frumusețea lor a dat-o în mâinile vrăjmașului și a dat sabiei pe poporul său și de moștenirea lui n-a ținut seama. Pe tinerilor i-a mistuit focul și fecioarele lor n-au fost înconjurate cu cinste. Preoții lor de sabie au căzut și văduvele lor nu vor plânge.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 Pus au cadavrele robilor tăi, mâncarei păsărilor cerului, trupurile celor cuvioși ai tăi și pământului. Vărsat au sângele lor ca apa în prejurul Ierusalimului și nu era cine să-i îngroape. Făcut uneam o cară vecinilor noștri, bat jocură și râs celor din prejurul nostru. Până când, Doamne, te vei mânia, până în sfârșit,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 Să intre înaintea ta suspinul celor ferecați, după măreția brațului tău păzește pe fiii celor omorâți, răsplătește vecinilor noștri de șapte ori în sânul lor, o cara lor cu care te-au ocărât pe tine, Doamne. Iar noi, poporul tău și oile pășunitale, tale, mărturii sine vom ție în veac, din neam în neam vom vesti lauda ta. Cel ce paști pe Israel, ia aminte, cel ce povățuiești ca uai, pe Iosif, cel ce șez pe Heruvim,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 Umbra ei și mlădițele ei au acoperit cedrii lui Dumnezeu, întinsă vițele ei până la mare și până la râu lăstarele ei. Pentru ce ai dărâmat gardul ei și o culeg pe ea toți cei ce trec pe cale? A stricat-o pe ea mistrețul din pădure și porcul sălbatic a păscut-o pe ea.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 Să fie mâna ta peste bărbatul dreptei tale și peste fiul omului pe care l-ai întărit ție. Și nu ne vom depărta de tine. Ne vei da viață și numele tău vom chema. Doamne, Dumnezeul puterilor, întoarce-ne pe noi. Arată fața ta și ne vom mântui. Bucurați-vă de Dumnezeu.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 Mărturie a pus în Iosif când a ieșit din pământul Egiptului și a auzit limba pe care n-o știa. Luat-am sarcina de pe umerii lui, că mâinile lui au robit la coșuri. Într-un ecaz m-ai chemat și te-am izbăvit. Te-am auzit în mijlocul furtunii și te-am cercat la apa cercării. Ascultă, poporul meu, și-ți voi mărturisiție Siție Israele.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 Că Domnul i-a hrănit pe ei din grâul cel mai ales, cu miere din stâncă i-a săturat pe ei. Dumnezeu a stat în dumnezeiască adunare și în mijlocul Dumnezeilor va judeca. Până când veți judeca cu nedreptate și la fețele păcătoșilor veți căuta? Judecați drept pe orfan și pe sărac și faceți dreptate celui smerit, celui sărman,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 Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui, împotriva ta legământ au făcut, locașurile idumeilor și ismailitenii, Moabul și agarenii, Gheval și Amon și Amalek și cei de alt altneam cu cei ce locuiesc în tir, că și Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot, fălelor ca lui Madiam și lui Sisara și ca lui Iavin la râul Chișon. Pieritau în Endor, făcutu sau cagunoiul pe pământ. Pune pe căpetenile lor ca pe oriv și pe Zev și pe Zevel și pe Salmana, pe toate căpetenile lor care au zis: Să moștenim noi jertfelnicului Dumnezeu. Dumnezeul meu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 Că pasărea și-a aflat casă și turtureaua cuib, unde își va pune puii săi, altarele tale, Doamne al puterilor, împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericit sunt cei ce locuiesc în casa ta, în vecii vecilor te vor lăuda, fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne.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 Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor! Fericit este omul cel ce ne într tine. Bine ai voit, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor.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 Arată-ne nouă, Doamne, mila ta și mântuirea ta dă ne -o nouă. Auzi voi ce va grăi mine, Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul.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 Slavă Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, și acum și purerea și în vecii vecilor amin. Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ție Dumnezeule, Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavăție dumnezeule, Aleluia, Aleluia, Aleluia, slavă-ție Dumnezeul nostru, slavă ție.